O embaixador está chegando em Lusiania. Oi, Gente, aqui é Gustavo Lima. Gustavo Lima. O show de maior sucesso do Brasil. Gustavo Lima ao vivo no Parque de Exposições de Luciânia, sábado 12 de maio. O embaixador vai parar Luciânia e região. Ingressos antecipados da Guatinga Norte na casa do ingresso. Lojasbilhetic.com.br no Lusiania Shopping e Shopping Sul ou pelo site app Bilhetics. Gustavo Lima.